Волого світились, асоціюючись з великими рибинами, котрі надто близько підпливли до скла акваріуму. Несподівано дане здалося, що все вже колись було. Ніч, поле із морським ароматом, жінка поруч. Кохана жінка після годин любові в копиці скошеної трави. Небо вже натисло на нього. Музика на подвір'ї стишилась. Тепер чулося лише нерозбірливе гудіння голосів тих, хто засидівся за столами. Дан відвів погляд, соромно але йому кортіло заплакати, дивне відчуття, дивне і зовсім йому непритаманне. Коли б він міг собі це дозволити, отак просто припасти щокою до плеча незнайомої жінки і непомітно для неї пустити довгу чоловічу сльозу. Бр. І він ще ніколи настільки гостро не відчував самотності. Дивувало й те, що він не хотів втопити її у цих очах, що найімовірніше зробив би байдуже з ким. Йому не раз доводилось бити на жалість. Це безпомилково діяло майже на всіх його тимчасових супутниць. Подумавши про це, Дан відвернув голову від глухонімої і поглянув у нічне небо. На ньому знову загорівся напис. Я тварюка. Ось що дійсно вічне, пробомотів він. А решта херня. А мені тут набридло. Якби ти була нормальною, я б запропонував дещо веселеньке. Та як розмовляти з тваринами, я не знаю. Хочеш, дурепо, повиємо разом на місяць. У темряві вона не бачила його вуст і тому нічого не зрозуміла. Вона просто посміхнулась як завжди. Дан підвівся і смикнув її за руку, не розуміючи, звідки у нього беруться слова, котрі не співпадають з думками. Все, досить. Пішли шукати тих двох придурків і гайда звідси. Навіщо марнувати таку ніч? Перезаряджаємо плівку. Їх четверо. І це мені подобається. Дасть змогу розширити простір. Не знаю. Мені взагалі ваша ідея від початку не подобалась. Є в ній щось таке протизаконне. Це стане дорогим задоволенням. Я так не вважаю. Принаймні, зараз то невеликі витрати. Та й у випадку невдачі нам нічого не загрожує. А щось вже є? Ну, дорога, кав'ярня, церква. Вони крадуть помідори. Перепрошую, я вас правильно зрозумів? Так. Ха-ха-ха, дивно, на них не схоже. Ну, а я ж про що? Це може бути цікаво. Непрогнозованість. Невпевнений, невпевнений. Це нове слово у мистецтві. Від нього тхне. Слова не пахнуть. «Ха-ха-ха! Ви тримаєте якийсь зв'язок?» «В принципі так. Але зараз він не дуже потрібен. Усе вирішимо потім, залежно від майбутнього результату». «У вас вже є певна концепція?» «Їх кілька, якась і спрацює». «Ну і?» «Перша, найбанальніша, просто подорож, дорога, рух, друга – здатність людини на нестандартні вчинки. Межа, табу». «Помідори – це порушення табу?» «Ви жартівник. Ха-ха-ха, зовсім безглуздо і жалюгідно. «Ну, знаєте, для когось і це неабиякий вчинок. Поки що нам потрібна реальність. Далі будемо допрацьовувати». «Поки що ви мене не переконали». Добре, третє втеча. От вам, наприклад, ніколи не хотілось покинути свій кабінет. Це вас не стосується, як я можу покинути купу справ? Наприклад, хоча б цю розмову з вами. Ви розсердились. Отже, ви про це думали. Про це думає кожен, і я б хотів це довести. Не вдасться принаймні вони мають таку ж купу справ і обов'язків, як і я. Що ще? Четверте. Тут складніше. Їх четверо, і це велика удача. Ви натякаєте на... Саме так. Випадкові різностатеві особи в одному човні. Вам ніколи не кортіло потрапити в такий човен. Із незнайомкою. Гарненькою незнайомкою. Тільки обійдемося без порнографії, добре? А я нічого не можу спрогнозувати. У тому той річ. Ох, я вам вірю. Хоча мене вам не переконати, що це настільки необхідно. А якщо й необхідно? Наскільки я розумію, то кожне вкраплення реальності триватиме не більше двох хвилин. І заради чого? Часом усе вирішує мить. Покажіть з-за крану Підморожену пляшку у спеку. Всі кинуться купувати і пепсі-колу. Вам це відомо краще за мене? Та все ж, у вас мобілка дзеленчить. А, дякую, перепрошую. Будь ласка. Алло, так, так. Ні. Частина друга. Єва. Ріка Мангов така синя і така зелена водночас, що не зрозуміло, якого вона кольору насправді, якою вона є, коли сонце не світить. Її тіло, якщо, звісно, у води може бути тіло, нагадує мільйони розбитих пляшок, гострі сині та зелені скалки зі срібними обрисами на місцях розколу. Від зелено-синіх спалахів стає кисло в роті і боляче в очах, Наче ковтаєш ці скалки самими очима. Ріка Мангов пливе в тебе і крізь тебе, Крізь очі, ріже зір, Заповнює собою всі мозкові звивини. Стребнеш з борту ялика? Ріка Мангов затягне тебе, Як машина для знищення паперів затягує папір. І синя-зелена поверхня поволі розквітне пурпуровими квітами. Мангоф – лагідна хижачка. У ній водяться валеденські ящери. Над нею кружляють білі орли, а береги оточують покручені корені високих пальм, виглядаючи з розмитої землі на кілька метрів. Мовчазний малай заглушив мотор посередині ріки – і човен завис у суцільній зелено-синій тиші. Звиваючись усім тілом, повз нього пропливла ігуана. Туристи похапалися за фотоапарати. Ігуана висунула голову з води і подивилась в камери, ніби давно звикла позувати. Таремно вона так зробила. Білий орел кинувся на неї, вчепився кігтями в голову, важко кілька разів змахнув крилами, намагаючись витягнути свою жертву, і нарешті висмикнув її з води. Повільно полетів. Ігуана смикалась у повітрі майже так само, як щойно пливла. Це сталося миттєво. Єва напружилась кожною клітиною тіла, ніби все відбулося з нею самою. І орел, обтяжений здобиччю, зробивши кілька махів зусиль, випустив Ігуану з кіхтів. Вона пролетіла кілька метрів в повітрі і нарешті впала, взіймаючи бурю гостро-зелених скалок. Тоді Ява побачила те, що хвилину тому уявляла про себе. Річковою поверхнею пурпульо... розпливлася пурпурова пляма, ігуану було поранено. Охочих відвідати печери з кажанами, перекладач запросив на берег. Вони там сплять, рясними гронами причепившись до камінних бурульок, помідомив перекладач нудним голосом. Видовище не для нервових. А більше, власне, дивитись там ні на що, додав він англійською. Єва не мала бажання оглядати огидних кажанів, тому залишилася в човні. Він шалено захилався під вагою десятьох пар ніг, які сходили з нього на кольоровий місток, після чого човен спокійно загойдався у темній сині під переплетінням ліан та широким листям невідомих дерев.